Mark Rogan pillantása figyelmesen siklott végig mindannyiunkon. Nem valami gyors jármű ez a szállító rakéta, de most örülök ennek. Azért kérettem ide önöket a társalgóba, hogy még egyszer számba vegyük tenni valóinkat. Tudom, hogy minnyáján tisztában vannak vállalkozásunk egészével, és minden részletével is. Ha nem így volna, nem ülnének itt velem szemben de annyi beszámoló és értekezés után szeretném én is, mint parancsnok összefoglalni az egészet. Körülbelül 37 földi évig leszünk összezárva. Ezért az első, amit kérek, az önzetlen segíteni akarás, áldozatvállalás. Bár ebben a szellemben nőttünk fel mindannyian, ilyen különleges körülmények között azt hiszem mégsem felesleges erről beszélni. A titán és a viking legparányibb része is úgy készült, hogy a legtökéletesebbre törekedtek, amit valaha ember alkotott. Ránk bízták ezt a két csodálatos szerkezetet, igyekeznünk kell méltónak lenni hozzá. Mi vagyunk az elsők, akik elhagyjuk a naprendszerünket. Hogy ez mekkora vállalkozás, arra azt hiszem kár szót vesztegetnem. Mint ahogy arra is, hogy több millió embertársunknak hány munkaórájába került az, hogy idáig juthattunk. Nem akarok sokat beszélni. Utunk célja, mint önök is tudják, a földtől körülbelül 12 fényévnyi távolságra lévő Tau Ceti csillag. Ennél közelebb is vannak ugyan olyan álló csillagok, amelyek körül a a miénkhez hasonló bolygórendszert feltételez, de az űrhajózási tanácsnak bizonyára alapos okai voltak, hogy éppen erre esett a választása. Feladatunk továbbá, hogy ha a Tauceti körüli bolygórendszernek olyan tagjára bukkanunk, amelyen a leszállás a vikingel az expedíció hazatérésének veszélyeztetése nélkül megoldható, azon felszíni kutatásokat végezzünk. Most pedig felkérem vezető navigátorunkat, Robert Tilt, ismertesse csoportjának munkáját. Márk fiatalsága ellenére bölcs ember volt, tudta, hogy ezek az utolsó percek a legveszélyesebbek. Ha most nem foglalkoztatja embereit, kiki -ki a maga feje szerint kezd el gondolkodni fülkéjében az útról, az otthonról, és ez veszélyes lehet. Ezért gyűjtött össze bennünket és mondott el számtalan hallott dolgokat, ezért kívánta a beszámoló till is, aki keret nélküli szemüvegét babráva beszélni kezdett. Feladatom a titánt a jelenlegi pályáról a meghatározott égi koordináták szerinti pályára állítani. Útunk kezdeti szakaszán természetesen rendszerünk zavaró hatását is figyelembe kell venni. Remélem, munkámhoz 100-120 óra elég lesz. Ezután az agy átveszi az irányítást a Földön kidolgozott program szerint. Amint a fotonhajtómű segítségével a fénysebesség 70%-át elérjük, az addig... Gyorsulásunkat szolgáló hajtómű változatlan működtetés mellett utunk hátralévő részén fékezni fogja röptünket. Pályánknak ez a lassuló szakasza úgy van megtervezve, hogy a tau ceti 150 millió kilométernyire, nagyjából tehát a napföld középtávolságban, a csillag vonzó erejének hatására elliptikus pályává alakuljon. Ezen minden hajtóerő igénybevételen nélkül az esetleg szükséges korrekcióktól eltekintve, addig keringünk, míg megfigyeléseinket ez szükségessé teszik. Ha közben valamelyik bolygó felszínére a vikinggel le akarunk szállni, úgy azt saját navigációval történik, míg a titán a változatlan pályán marad. De a titán és a viking kapcsolata már nem rám, hanem David Brockra tartozik. Nem szeretett sokat beszélni, és örült, hogy ilyen gyorsan sikerült a beszámoló kényszerét a hajtóművek főmérnökére hárítania. Az óriás termetű fekete Dave mindig boldogan beszélt szeretett rakétájáról. Most is akkora lélegzetet vett, mintha otthon kezdenék két órás előadását hallgatóinak. Dave a kísérleti osztály mellett az űrhajózási Központi Egyetem és Kutatási Intézetek Rakétaépítési Tanszékén is dolgozott. Amikor húsz évvel ezelőtt a mi intézetünk kapta azt a kitüntető megbízást, hogy a fotonrakét a gyakorlati kidolgozását megvalósítsa, a már korábban megalkotott elméleteken és a szükséges nyersanyagokon kívül semmi más nem állott rendelkezésünkre. Az, hogy a jelzett időpontban Dévis, mint minnyáján még középiskolások sem voltunk, számára mellékes körülmény volt. Mark Álszent mosolyjal engedte át magát a készülő szó áradatnak. Ha Dév belejön, minden megerőltetés nélkül végigbeszéli a szállító rakéta útjának hátralévő részét. Éppen erre számított. A tervezés számtalan nehézsége közül csak a legjelentősebbekkel szeretnék foglalkozni. A kellő mennyiségű foton kiáramoltatásának megoldása a legkedvezőbb hatásfok mellett. A visszaverő parabola tükrök felületének megóvása a keletkező hatalmas hőtől. És természetesen az anyag fotonokká való leggazdaságosabb átalakításának kérdése. Nyilvánvaló, hogy az első két probléma, sőt, ha jól meggondoljuk, mind a három, összefüggésben van egymással, hiszen azok a körülmények, melyek a foton átalakítás lehető módszereit megszabják, egyszer mint képtelen voltam odafigyelni. Dév hangja és stílusa kétségbejtően emlékeztetett hajndani ősléchtan professzoroméra, akinek előadásait már akkor sem tudtam az elkábulás veszélye nélkül hallgatni. Ropva végigpillantottam társaimon. Amar, Félix, Tenling és Dave kétbeosztott mérnöke Andrei Volatov és Takura Omishi lelkesen figyeltek. Jai Shing a rádiós a körmét reszelte, Till a mennyezetet bámulta, Michel és a másik orvos Valentin Tono a hátsó megfigyelő képernyőjére sandítottak. Rajta szemmel láthatóan kisebbedett a Hold utolsó negyedet mutató sarlója. Annak a szorongásnak áruló jeleit kerestem a vonásaikon, amit én éreztem. A halálfélelem úgy látszik független attól, hogy kötie az embert az élethez valami. Féltem. Valójában attól a pillanattól kezdve féltem ettől az úttól, mióta Félix rámtört a csendházában. Tiszta fejjel ugyan mindig igyekeztem eldobni a múltat, a gyengeség ilyen pillanataiban mégis oda menekültem. Dév beszéde visszaringatott az egyetem lépcsőzetesen lejtő nagy auditoriumába. Mellettem ott ült léna, sárga ruha van rajta, karján sötétzöld jádekkarkötő. kötő. Még nem ismerjük egymást, véletlenül sodort össze bennünket a tömeg, amely az óra elején hullámverésként csapott fel a padsorok közé, hogy aztán elcsendesedve az első év első előadásának áhítatával hallgassa a professzor magyarázatát. Kint ragyogó kora ősz van, Csendben állnak a fák, tűrik, hogy lombjukat színesre fesse az elmúlás, cserjék gyümölcse piroslik az ösvények fehér betonszalagja mellett, a mélykék égen kis kócos felhő úszik lassan délnek. Ott mocorog bennünk az évkezdés felemás érzés keveréke. Ilyenkor venni csak észre, hogy egy évvel megint öregebbek lettünk. A fiatalság ezt sokkal inkább számon tartja, mint hinni az ember. Az új tantárgyak, tanárok, társak ezernyi izgalmat és meglepetést ígérnek, csak úgy, mint az egyetem. Ez a külön kis város, hozzá képest oly kicsinek, szegényesnek tűnik az a középiskolás kollégium, amelyről idáig azt hittem a világ közepe. És természetesen Léna a legcsodálatosabb. Homlokát tenyerébe támasztva figyel. Szépsége úgy sugárzik, hogy ez utólag kétszeresen fáj. Másnap együtt táncolunk az ismerkedési bálon, egy hét múlva az első laboratóriumi gyakorlat után pedig öntudatos tudós jelölteknek képzelve magunkat óriási vitába keveredünk. Halálosan összeveszünk, fekete szeme veszedelmesen villog, úgy érezzük, egész életünkben gyűlölni fogjuk egymást. Megint eltelik egy hét, míg rájövünk, valami nagyon hiányzik az életünkből. Léna a bátrabb. Egy reggel újra mellém ül az előadott teremben, és a kezem után nyúl. Ennek a kétrészes szerkesztési módnak csak egy, hogy úgy mondjam, érzelmi hátránya van. Nincs olyan erős hajtómű, amely ezt a hatalmas tömeget a föld felszínéről a magasba tudná emelni. A titán összeszerelését a világűrben kellett megvalósítanunk, így az emberiség csak képeken vagy a geovízió ernyőjén gyönyörködhetett a legnagyszerűbb alkotásában. Annál is inkább, mivel alkatrészeinek legnagyobb részét holdvéli üzemeink készítették. Ezzel természetesen az összeszerelés során jelentős energia értünk el, hiszen a darabokat csak a hold gravitációs teréből kellett jelenlegi pályájukra juttatni. A titán, mint hatalmas gyűrű fogja körül azt az űrhajót, amelyet vikingnek neveztünk el. A viking maga nem egyéb, mint az általánosan használt legjobb, nagy hatúsugarú űrhajó típusnak, a CP4-esnek továbbfejlesztett változata. Ezt a típust már közel 30 éve használjuk eredményesen. Szerkezette, felépítése, technikánk jelenlegi fokán tökéletesnek mondható – toló bőven elegendő minden bolygóközi feladat megoldására. Mihelyest a Titán elkezdi program szerinti keringését a Tau-Ceti körül, a vikinget ugyanúgy használhatjuk, mintha a Földről vagy a Holdról indulnánk egy Mars vagy Vénusz utazásra, természetesen azzal a nem lebecsülendő előnnyel, hogy a Titánnak gyakorlatilag nem lévén vonzó ereje, az indulásra fordítható hajtóanyag mennyiség minimális. A viking csak két dologban tér el a CP4-es űrhajóktól. Az első, agyának kapacitása. A szokásos omega-egységhez még két speciális rendeltetésű kapcsolódik. A nagyobbik a titánnal kapcsolatos navigációs és üzemeltetési feladatokat látja el, a másik a hibernátor irányítását végzi. Ezzel kapcsolatban még ki kell térnem a hibernátor. Tudom, gyerekség, de mindig a jégszekrény és a jégbefagyasztott halak jutnak eszembe. Pedig még húsz fok alá sem süllyed az ember hőmérséklete, és ahogy az az egészet kipróbáltuk már az előkészítés során, igazán semmi kellemetlen nem volt benne. Ha csak az a tudat nem, hogy átalszol 10-15 évet mozdulatlanul, míg más él, lélegzik, mozog, szórakozik, dolgozik, vagy virágzó fák alatt sétál. Mire visszatérünk a velem egyidőseknek, azt hiszem, helyesebb volna mondani, egyszerre születetteket, az időfogalma lassan összekavarodik bennem, tehát a velem egyidőseknek a hajuk már ősz lesz, az unokáikat fogják sétáltatni. Vajon mit kezdek majd megmaradt fiatalságommal annyi ismeretlen, csak a sejtjeim frissessége szerinti kortársam között? Én most szeretnék élni, mint minden normális ember, aki ma reggel is felkelt, fürdött, megreggelizett és elindult dolgozni. Nincs jobb gyógymód az életuntság ellen, mint az ilyen út előtti utolsó órák. Ha valaha visszajutok a földre, el kell mennem újra a csendházába, hogy ezt a terápiát az igazgató figyelmébe ajánljam. Csak keríteni kell egy öreg, de üzenbiztos űrhajót és elhitetni a betegekkel, hogy ők most halálosan fontos küldetésben vannak. Tehát a fotonrakéta működését, Dév sajnálkozóan szétterje a kaját, bármennyire is szeretnénk, mi nem kísérhetjük figyelemmel. Az előbb részletezett esetleges élettani következmények miatt a tanács legszigorúbb utasítása, hogy az agy csak a hibernáció teljes végrehajtása után adhat parancsot a beindításra. Befejezésül még a biztonsági berendezésekről szeretnék beszélni. Kinyílt a társalgó egyik ajtaja, és a szállítórakét a parancsnoka dugta be a fejét. Húsz perc múlva megérkezünk. Mindenki felállt, és egyszerre kezdett beszélni. Mark megkönnyebbülten felsóhajtott. Én azt éreztem, mint amikor az intézet gyors liftje szokott zuhanni velem, megállás nélkül a 110. emelettől a földszintig. Most, most kellene megmondanom, hogy visszalépek. Talán meg tudom magyarázni, hogy itt nincs semmi keresni való. Tévedtem. Gyengeség volt, ha gyengedtem Félixnek. A földön akarok élni, mindegy hogyan, de földet akarok érezni a talpam alatt. Kék eget a fejem fölött. Legjobb lesz, ha egyenesen megmondom. Mark meg fogja érteni. Azt a két nap késést, amit visszalépésem jelent, még korrigálni lehet a programban, hiszen a Holdon másik hat teljesen kiképzett helyettesen várja reménykedve, minden társam mögött így áll hat ember, várva az utolsó pillanatig egy betegség vagy más zavaró körülmény csodáját, hogy helyet cserélhet velem. De a tanács döntése Mark Rogan parancsnokságát illetően valóban tökéletes volt. Világoskék tekintete a szemembe fúródik, egyszerre van benne megértés és rosszallás. Hangja kedves, kiszámítottan közömbös. Tudom, mit akarsz mondani. Mindjárt látni fogod. A vállamat átkarolva vezet a középső képernyő elé, ami most lassan megvilágosodik. Az ég bársonyán vakítóan ragyognak a csillagok, közöttük fekete korong alakú test növekszik. Az űrben nem lehet a testek nagyságát érzékelni, ha nincs mihez hasonlítani őket. Amit látok, egyformán lehet akkora, mint az öklöm, autókerék vagy akár egy sportcsarnok. A titán, magyarázza, nem akar tudomást venni lelki állapotomról arról, amit mondani szeretnénk. A vikinget is rögtön látni fogjuk, ha így haladunk tovább balra. A korong lassan élével fordul felénk, majd a túlsó oldalát mutatja. Közepéből vékony kis tű mered előre. Ott a viking, kiáltja mögöttem Dave. A titán nagysága ezzel reális értéket kap. A viking azonos típus az elektrával, akkora, mint egy 20emeletes ház. A hirtelen csendben Mark hangja súlyosan koppan, pedig csak maga elé mondja. Nézzétek meg jól, ez visz bennünket egy új világba. Három évtizeden át otthonunk és lehet, hogy koporsunk is, nem tudom. Én hiszek ebben az útban. Aki pedig nem, Újai szorosan markolták a vállamat, az nyugodtan mondja meg, mert még nem késő. Senkit nincs jogom marasztalni, önként jöttünk ide, úgyhogy el is mehet bárki közülünk. A visszafordulókat csak két dologgal vigasztalhatom. Ha sikerül, olyan útról maradnak le, amilyen még nem volt az emberiség történetében. Ha pedig elpusztulunk, soha emberek nem kaptak nagyszerűbb és drágább sírhelyet, intett fejével a most már egész képernyőt betöltő hatalmas test felé. Csak a hibernátorban kezdtem úgy érezni, hogy Mark becsapott, de akkor már kár volt töprengeni rajta. Ling előtt, ő volt a társam a kétszemélyes cellában, különben is szégyeltem volna szóba hozni, csak csodálkozva nézett volna rám. Miért nem szóltam idejében? Csendben feküdtünk a matracon. Marsis még egyszer visszajött ellenőrizni a berendezést, kopogtatta, megigazította a tarkomhoz tapadó elektródát, ez a kis fémlap több mint egy évtizeden át fog parancsolni helyettem annak, ami élni fog a testemből. Ling hevederejt szorosnak találta, a kínai túlságosan meghúzta őket. A fejét csóválta. Így nem lesz jó, vigyázni kell, nehogy valami pangást okozzon a vérkeringésben. A gombócot, ami a torkomat nyomta, meg kellett próbálnom beszéddel feloldani. Mi van a többiekkel? A parancsnok, Dév és a két navigátor dolgoznak, míg a munkájuk tart. Én is csak rájuk várok. Mindenki más már alszik. Ö, milyen illatra állítsam be a szomnifert? Orgona? Jázmin? Rózsa? A hibernátor termelte altatógáz keverék illata szabályozható volt az érdekeltek tetszése szerint. A tervezésbe itt is, mint mindenütt, ahol fontosnak látszott, bőven volt beleszólásuk a pszichológusoknak. Michel figyelmességén azonban nem tudtam ellágyulni. Alapjában véve teljesen mindegy, hogy mit szagolok utolsó perceimben. A becsapottság sértődötsége ágált bennem, hogy még magam elül is elrejtsem félelmemet. A száraznak látszó kis csillagászból azonban egyszerre kibújt a romantika. Hosszasan tanácskozott az orvossal, míg végre a hazai virág a jázmén mellett döntött. Ez ellen nekem sem volt kifogásom. Akkor hát, Márszisz pillantása még egyszer figyelmesen körbeszaladt a cellában, szép álmokat. Kihátrált a fülkéből, az ajtó nesztelenül csukódott utána. Nem volt kedven beszélgetni, örültem, hogy a csendes linggel kerültem össze. A szemközti falat néztem, ahol ütemesen villogott egy halvány jelzőlámpa. A világítás gyengült, a virágillat első felhője halkan végigúszott a levegőben. A háborgás lassan elcsitult bennem, gondolataim sorra megszöktek, hiába próbáltam visszatartani őket. Ez már a szomni felhatása volt. Végtelen, édes lebegés következett tér és idő fölött, a cella egyre sötét ülő, jázmin örökké valóságában.